Du lyssnar på en podd från GT. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Detta är Mats Gren. Du lyssnar på bb -podden. Det finns ett citat från en känd låt som jag brukar använda när jag är riktigt arg på livet. Och som satt som ett soundtrack i hjärnan igår kväll. Allting går igen, kommer tillbaks. En dag ska alla skulderna betalas. Generation X från 2007. Och det gäller även er, Malmö FF. Välkomna till BB-podd på GT.se. Vi pratar om IFK Göteborg mest hela tiden. Patrik Lindberg. Ja. Berätta vad vi sitter och spelar in idag. Vi sitter och spelar in i en polarhusvagn stationerad hos husvagnshuset. Jag känner att vi har tagit eh, enorma kliv i, i hur vi hanterar våra sponsorer där, <laughs> ja, och Det sjuka är ju att vi sitter bättre här i den här husvagnen. Än vad vi gör i våran studio Det är faktiskt sant, ja. den är för stor Det här blir mer gemütligt och mysigt Och det känns som att vi ska tända gasolspisen Och bara elda på en ravioli <laughs> Veckans gäst Är den mest aktuella ni kan tänka er Det skulle jag tro En extremt duktig fotbollsspelare Hyllar och supportrarna senast igår för sina sociala skills Välkommen till BB-podd Mads Allbäck Tack för det. Du, när vi gick in här så sa du att husvagn inte heter husvagn på danska. Vad heter husvagn på danska? Ja, vi kallar det mobile home eller campingvagn. På Camping van. Camping van. Ja. Men Mobile Ni är ganska bra på att ta vissa engelska ord Och bara direkt översätta Det är så här, Computer Ja, exakt, exakt. Vi, är, vi är lite mer internationella <laughs> Än <Precis>. det svenska <laughs> Så Det här är där Jag på det. Ja De brukar också reta mig Mina danska kompisar sådär Att vi, så, när vi kallar typ Batman för läderlappen Och sådär ja, det, det brukar ja, de tycka är töntig vi jag Det är helt sjukt faktiskt <laughs> Anders ja. and, Säger ja. det Anna-san ja. Ja. Det, det är helt ologiskt <laughs> <Ja>. <laughs> Ja. ja, Apropå husvagnar eh, ja. Patrik Ska du dra det här eh, sponsorhangen direkt eller? Ja men det gör jag Vi är ju sponsrade av husvagnshuset De har en bra deal för alla eh, blåvita här nu ja. Och det handlar om gasol Ja, vad är det med husvagnar att göra? Då? Jo, man har nämligen gasol i husvagnar. Man kan även ha gasol i sin grill. Och om man vill ha en fyllning på en sån här PC-10 eller PC-11 eller vad fan de heter. De här riktigt stora flaskorna. Så ska man bara gå in och säga. Tjena, jag känner Mads. Och då får man, då får man en sån fyllning för 299 kronor. Och det kan jag lova att ni tittar hittar billigare än någon annanstans. Så husvagnshuset. Gå in på gt.se snedstreckt podd Högst upp ligger en banner. Klicka på den så kommer ni till deras hemsida. Och där hittar ni även adressen. Och de sponsrar också såklart. Ja, det är klart de gör Annars känner de inte på oss <laughs> <laughs> Vad bra Då ska vi eh, Köra lite snabbfrågor Med, med sig helt enkelt 20 Ålder 26 Längd 1,81. Vikt 70 År och 79 år. Och vad heter det på danska? År och fjärs, eller nio och Det Där fick vi halv fjärs alltså, redan ja, ja, ja. Redan fem minuter in i podden kommer första halv det, Var det är inte, fantastiskt. Det när vi frågar Anke-Kjärn vad han vägde så sa han typ 16, för fan. <laughs> ja, <jag> sa, <laughs> <laughs> Har du lyssnat på det avsnittet med Jakob eller? Nej, faktiskt inte. Nej, han säger för fan jävligt ofta i det ja, avsnittet. Ja, för... ja faktiskt. <laughs> ja. ja, du bor... Coldtop. Ja, T Trivs du bra det? Riktigt bra, jättefin dag med... Med skog og så, så uh, ja, vi er vi jættenøjde med at bo der Du er lidt skogsmulle, hva? Ja, jeg gælder sådan uh, fiske og skog og jeg gør promenader og sådan uh, Lidt ulike for, for fodboldspillere, tycker jeg Men du kommer ifrån? Ja, jeg kommer fra uh, en liten staden uden for Roskilde, som hedder Gastrop mm. uh, Inde store bare 2000 personer uh, Så der var ikke mye at gøre da jeg var ung, så det var jo så at uh, och liksom att och ta i skogen och, och fiska mycket Så, så det har jag hållit på med mycket Men en gång om året, då var du ute och raggade brudar, eller hur? Ja, ah, det, det får jag säga Ibland... Bråskildefestivalen Exakt, det har varit jättebra um, Ja, där var vi ofta när vi, där vi var unga Men um, ja, så kom fotbollen ju och så måste man liksom bli seriös och så Och så... Uh... Så blev det lite så där, ähm, och så såg man ju ens kompisar och dem, kör äh, all in där. Äh, så så där har jag lite jobb med efter fotbollen. Ja, ja, ja. Var har en du... del att ta igen så exakt. säga. Har du tältat i lera någon gång på Roskildefestivalen? Nej, faktiskt du inte. Du borde där nära. Ja, exakt. <laughs> <laughs> uh, vad har du för familj? Uh, ja, jag har mycket faktiskt, men uh, min mamma och pappa är inte tillsammans med mig. Uh, så jeg har en øh, rigtig brusher, en, en stor brusher som er fra 88, og så har jeg tre halvsøskende, øh, to søster og en brusher. Um, så jeg har lidt, øh, lidt ulige der, um, men det bra. Ja, men du bor med fru og... Nu bor jeg med fru, ja, ja i Koltorp. I Koltorp, yes. Fint. Hvad har du for bil? Jeg har en Mercedes. CLA Den var fet, jag såg när du in här Du hade svarta fälgar Exakt, gillar du den? Jag gillar den Ja, den är fin Den är mycket finare än ja. min Masta Vi kan byta <laughs> Ja, det kan vi göra <laughs> <laughs> Vad ska jag säga Har du någon drömbil också då Om du har en sån stylish bil i Nu har du någon som är verkligen bara Det där skulle man ha Ja, alltså min pappa och jag har alltid pratat om alltså en röd Ferrari Det, det känns som den coolaste mm. den bilen. Så vi får se om en dag om där. Det... Om du har pengar kvar i, i fickan till 20. Har du kört Ferrari någon gång? Nej, tyvärr inte ja, Kan, du, du, kan du, du fixa så? Ja, du kommer bli besviken Jag tror det Och så Varför? kommer du tycka att du vill ha en Lambo istället ja, Lambo det är lite för mycket som sign fiction tycker Ja jag. men det är men... ganska roligt att köra ja. det... Kan man dra en husvagn efter en Ferrari? Ja, ja. ja så, det finns ju eh, Ferraris med eh, dragkrok Men då får du ha den sedan eh, varianten Ja, men det finns <laughs> Vad tittar du på tv på när du inte kollar på sport? Ja, men lite olika serier, lite Game of Thrones och, mm. och sådant ähm, ja, Ibland blir det, blir det inte till, till så mycket tv ähm, illa mer att vara lite, lite väck för, för lejligheten mm. äh, Speciellt när världen är bra äh, som idag äh, Men det är klart lite, lite, lite Game of Thrones och Friends och sån. Det är ju äh, jättebra att kolla på Alltså du är ju i Sverige nu. Du, man måste ju vara inne åtta månader om året i Sverige för ja. att det regnar och är kallt. Nej, det, det är bara vilket kläder man är på. <laughs> Själv så, så helt sjukt nog så kollar jag faktiskt på Bronis nu. Ja, men den Som är en dansk-svensk produktion. Har du sett den? Eller? Ja, ja, absolut. Ja. Så att jag förstår ju vad du säger nu på, ja. just med tanke på, på att jag ser på den. Kan man. <laughs> <laughs> ja, men den är bra. <laughs> ja. Vad lyssnar du på för musik? Ja, eh, lite olika städer. Eh. En blandad mu musiksmak um, Michael Jackson, Foo Fighters Har vi lite dansk med med Suspekt som är lite mer rap um, Så so, um, Ja, det Ja, lite ja Vilken är den skönaste segen du har haft med blåvitt? AK-Border var var jättefint uh, Förra året 2-1 uh, mm. Vi var i den guldstrid uh, och, och med en, med en Vinst 2-1 Border mot AK på, Med vad var det 42 44 000 eh, på stegen det, eh, det var jättegrymt. det en var jättegrumt det var mysigt var det ja, ja. det var ingvalhet ja. <laughs> ja det händer fortfarande på olika sätt <laughs> ja faktiskt <laughs> uh, har du varit med om något riktigt konstigt under någon match någon gång vad är det skummaste som har hänt när du var eller runt en match eller sådär ja oh, så får jag fundera lite för uh -huh. fan kan det vara uh, Nej, vi, jeg, jeg spillede jo i Reims øh, inden Blåhvidt, øh, og der spillede vi på hemmeplan, og der, der kom, øh, jeg tror det var Ren, vi spillede mod en kontring, og vores øh, målvogter kom i en mod en, yten for, for straffeltet, mm. og han dribler ligesom forbi ham, han anfalderen, og tager bolden med ned på, på, på mållinjen, og ligger sig ned, og nikker den ind, du ved, <laughs> sådan øh, 4-3-3, øh, <laughs> du ved. Han så den rigtig klassiske rigt, hornet, liksom. Rigtig hornet, du ved, hvor... Så vars far som liksom hade lust att döda ham äh, efter ja, han har gjort så. så, det så hets. Det var, ja, det var jättehets. Äh. Så på något sätt var det ju jätte roligt men som liksom ja. gör det för han, 20 000, äh. Men när det var mot äh, vars mål så var det lite ja, faran. Jag måste fråga en grej, för min pappa, tutade alltid i mig när jag var liten, mm. att man inte fick göra så att domaren skulle blåsa av på grund av hån Lög min pappa då? Ja, men blev det mål? Der blev mål Fik ja, kan, have absolut. Kurt. Vi kan have et kort Nej faktisk ikke Nej. Men jeg I går på matchen Der var jeg jo Nær klakken Ved Malmø Og der, der jeg, taklede jeg jo Ligesom en spiller Der tror jeg Jeg ville få hørne Og så gjorde jeg sådan Du ved tystede på På klakken Du ved Og dem lidt Så kom dommeren ja. jo han sprang ju med mm. Alltså 30 timmen Rätt för mig så jag säger, inte liksom och, mm. Alltså göra sånt du vet för att liksom, ja. du vet för ja. Och jag Johannes Sån in. snabbaste löpning Den kvällen Ja, ja. exakt Det var ja, den då snabbaste. Då var det, det, det är viktigt liksom. ja. Ja, ja. Är du äh, Skrockfull Eller sånt där Har du någon ritual Som du gör innan matchen Knyter skorna i någon ordning Eller sådär? där Nej Ingenting Absolut inte Det kanske är det som är Framgångskonceptet <laughs> ja, för, <laughs> att, man, att man bara ja, skiter i det där. Ja, Det är bara sätter sätta på sig Dörrenna och ut och lira Ja vad, hur är det med trash talk och sånt? Är det något som du håller på med? Jag såg ju igår att du var på lite han, safari där när han åkte ut. Liksom. Det vi ja, ju men... vi på ja. Det var ju lite höjdpunkter på matchen då. <laughs> ja, men det, det gillar jag. Vi hade... Det var mycket igår på, på matchen. Äh, och det, det tycker jag är bara grymt. Vi hade också äh, mot dem Helsing, Helsinki på, på hemmaplan. Mm. Speciellt över för honom jag tror inte det är så bra jag liksom säger vad vi fick sagt till, till honom. Ja, men på ett ungefär då. För jag har hört liksom så här: Jag hörde att Bärsmyr vid ett utvalt tillfälle eh, var på en helt annan sida av planen än Kille för Och då tog ett maxlöp över planen. Ja. Bara för att peka och säga: Du ska ut där. Mm. <laughs> så här, att det var värt vad, ungefär vad eh, är det man säger då? Säger man typ att: Hallå, du ska av? Eller säger man något annat tyke, typ för att strö salt i såren så att säga? Ja, men det blev alltså. Det är ju saker man liksom inte ser utanför för planen. <laughs> inte ens en husväg. <laughs> nej, exakt. Inte ens en, <laughs> en husväg. Så, så nej, det, det är något som man bara liksom ser på, på matchen. Du tackar han för en bra match helt enkelt. <laughs> ja, exakt. Så jag, han får ha en bra kväll. <laughs> ja, då har du fått höra några riktigt illa saker till dig också någon gång. Ja, eller? ja, ja. Men men det är, det är nej, för, det. Mig det, för mig är det inget problem <laughs> det, är, det är bara så det ska vara Det handlar om att vinna och Kanske man kan, man kan köra lite med, med det mentala Med liksom att säga något så, så det är lugnt Vem är den bästa spelaren du har spelat ihop med? När oh, jag spelade i Danmark Så var det Petter Andersson från, äh, från Hammarby äh, Jätte, jätte jättefin spelare äh, Men var bara väldigt mycket skade äh, så det är klart i, i Reims spelar med med Greg och Gregor Krug, som spelar i Paris nu som spelar mm, två år i. Äh, På Exakt. Ja. Äh, jätte jätte fin spelare. Så, äh, jag skulle hålla honom högre. Än Peter Andersson faktiskt. Men Peter är tillbaka i Bayern nu. Ja. Ljusvattnets Henri, tror man kallar honom. Mm. Är du så det? Är? Ja. <laughs> så kan det vara. Ja så kan det vara. <laughs> ja. Äh, men kan så kan ja Paris är ju heta, ja. så det... det är en fin spelare. Ja verkligen. Vem är då den bästa spelaren som du har spelat mot? För fan, jag säger Zlatan här väl. Ja, ha, du spelat mot Zlatan så är det är legit att säga det. Ja, men det är klart. spelar ju mot Paris. De har ju väldigt mycket fina spelare. Men, men den matchen liksom var... Alltså vi liksom bara sprang i 90 minuter utan och, och liksom toucha ballen. Det var med O21-landslaget var vi spelade mot Spanien. Och det var med Thiago Alcantara mm. För Bayern För Bayern Alltså Han kou, Jag kunde inte ta bolden fram In i den husvagen heller Alltså det var helt <laughs> Så Så ab, I den perioden Var det absolut ham. Så det klart Med, med Slatsarna och Cavani Och Beratimi Men Hur är det att äh, spela på Park du Prins där? Då? Ja fint dagligen. Jättefint mm. um, Men kö, kö, Det du? får ju testa en dag Ja får <laughs> göra det Så vi ja. kan lägga korpen där Kanske En någon match Exakt Körde ja. de över i totalt Eller var? Mm. Nej faktiskt inte Vi i de två år spelade vi som sagt fyra matcher mot Mådad, två tosk och två kryss så ja, det var faktiskt äh, var du uppe i någon här kamp med slatten och så Nej, inte med slatten. Jag ja. hade mycket med Thiago Motta ja. faktiskt. Om ja, det är en taxen uppgift. Ja. <laughs> han är också rätt stark i kroppen man. Rätt stark. sjuk i ja. huvud. Äh, ja. <laughs> ja, det var han som han slog ner någon i spelagången ja, när han filmade. Han brände av du vet. Ja, som, vet han, det, som han ja. nickade min skal och sprang in i omklädningsrummet efter. Det är ett farm. Det är bra temperament ja. i Frankrike yes, sir <laughs> uh, Vem är din favoritspelare Som inte har spelat i Blåvits uh, Ska jag uh, säga här då uh, Sin i din har alltid varit Liksom i Doolaham Som jag har kollat på där jag var yngre och så, så så det är absolut han mm. Han tillhör ju den generationen i med, alltså. Vi är ju nästan lika gamla Ja, han, det, och det är alltid sin i sedan bland oss Apropå att brinna i skallen också yes, <laughs> <laughs> Vilket är det snyggaste fotbollsmålet genom tiderna? Du får ta ett eget om du vill ja, Man kan ju ta den finalen Vår sedan liksom Ja Oss gjorde det på Med den skallen så Med Leon Paninka i en final mm. Det tycker jag är jättesnygg I nutiden där, Ila är det slatt som han gör på i Stockholm mot Johan från Ja, ja. ja. ja. han cyklar den in. Ja. Det tycker jag är helt galet faktiskt. Bonusfråga lite eget snyggaste då. Är det Karaba Det måste vara högt upp på listan i alla fall. Ja, absolut. Den är... ja, den rankar jag högt också med matchens betydning. Ja. Men gör du gör ju alltid, du gör inte de här du gör ju alltid missilmålen. Ja, tyvärr. Alltid de här. <laughs> tyvärr, jag vill gärna göra lite enkla mål också. Mm. så vi får se dem men... Ja, det äh, nästa match som kommer är ja, in ja, jag inte bara ja göra någon... tapping Någon <tab in> <tab in> Det kommer vara bra. Håller du på något annat lag än i någon sport överhuvudtaget? Nej, alltså jag håller ju lite med Midtjylland, min gamla klubb från Danmark. För jag spelade där så mycket år, men äh, men nej, inte alls. Du har ingen Liverpool-tatuering eller sånt? Nej, ja, nej, nej. Och det är så mycket Liverpool på, på kameratgården. Det är mm. helt kärast <tab> När de har spelat så går den ah, till frågor så går den första kvart Jo bara med Liverpool Du vet hur bra det är med. Så kommer Jörgen in ju coachen Han är ju ja. helt Liverpool ja. Så ska vi lyssna på det också Så Nej äh, <laughs> Liverpool Det är nope Men hur, hur tänker ni där? för Rent potentiellt Skulle ni kunna möta Liverpool United var det ju Ja United måste, alltså, var ju Att ni skulle, tror, skulle, så skulle, så vi... så skulle så... kunna möta när ja. det gått vidare Och så, ja. så vidare. Ja, det kunde vara kul. inte det konstigt också att det sitter rena supporter till de här lagen och så ska man spela mot dem? Hur fan blir det? Ja, kanske det har varit fler som håller på, på United än Blåvitt fans, för vi har på... Säg på vi... nu för fan, nej. för folk panik. Ja, i fall, ja, ja, ja. Ja, ja. Så nej, det, alltså, det kan vara jättekul att spela mot dem lag. Ehm, det är därför för att man var så besviken är äh, vindigt, tror jag, det går, Men om vi äh, möter Mittgylland, då lägger du dig med andra ord. <laughs> Ja, ja, absolut. Jag har två mål i Dubai mot dem. Så <laughs> Vi ska prata lite om Mads karriär. Mads Winter Allbäckla så jag har här faktiskt på min anteckning. Vad Winter? Det är bara det är ett middle name, name bara, eller? Ja, det är papp, det får sida. Ja? Ja, för, för mamma. Det är coolt vinter. Winter is coming. Ja. Yes. Soon. <laughs> det, har du hört, det har du hört flera gånger va? Winter ja. is coming. Varje gång du ska göra en övergång någonstans så ja. sägs det. Winter is coming. Ja, absolut. <laughs> På tal om övergångar. Har vi någon karriär att gå igenom honom? Precis. Kan du dra väldigt snabbt vilka klubbar du har varit i? Äh, ja. Fram till Blåhred. Ja, här följer som vände SM-guldet i 2000. Var jag i fyra år. Efter det så spelade jag åtta år i, i FC Midtjylland ja. med a äh, där. Med. Så blev jag såld till Frankrike i 2013 Spelade lite över två år där Och nu, blåvit. Fan det var snabbt, ja, ja, det var det var föredömligt Men så den första klubben, det var bara ungdomsspelet där så att säga Ja, ja exakt ja, eh, Men det var inte den stan som jag kom från Vi måste köra eller ta tåg i 30-35 minuter eh, ja. Så det var, ja, det var en jättefin klubb Spelade mm. med spelare som var äldre än jag eh, Så det var fint Mm. blev mycket bättre jävligt snabbt faktiskt. Vad kom ni som bäst med mitt Jylland i serien? Tre, 3. Ja. Och med Reims i Ligue A oh! oh! Ja, der blev, vi... Oh, blev vi den första säsongen blev vi den 11 Det var det bästa i, uh, oh. i den tid de har varit i ligan så så det var en jättefin första säsong. Men det är liga som har varit bra väldigt länge va jag menar Pontus Fanryd var ju där halva innan med Monaco, men att den nu har fått ett uppsving eller fick ett uppsving i samband med att slatten kom dit, stämmer det eller? Ja absolut, det... men det blev ju också lite, det var sån Paris för dem själva och ja. så andra lag liksom skulle, skulle köra vars egna ja. race, men det blev ju mycket fokus på, på den franska liga med Slatten och Paris som, som köpte så mycket spelare och hade så mycket pengar och så. Men märkte du det ut för också För att vi i Sverige märkte det såklart På grund av Zlatan Men märkte man det även i Frankrike Att intresset över, överlag blev större Ja ja absolut det... Och den, den klubb jag spelade i var bara 10 mil för, för Paris eh, Så där var ju också eh, De Paris fans i, i vårstaden eh, Så man kände ju fot att eh, När ja Liksom Kom till Frankrike så, eh, så var det mycket uppmärksamhet på det Sista frågan om Paris Har du kört bil i Paris? Yes Det är kaos? Nej det <laughs> människa jag bara bil Det är ja. bara framåt Det Som korsvägen ungefär ja. <laughs> Hur gick det till när du hamnade i Blåvet då? Det var ju förra sommaren och det gick jävligt fort Det kändes som att vi, vi satt och spelade in eh, Podd uppe i studion Och så under tiden som vi spelade in Så hade vi värvat in dig Plötsligt från ingenstans eh, Vad va hände där då? För Du var i, i i Reims Ja, jag var ju skad i, i, i Min andra säsong i Ja Lidt mere end 5 måneder, Æh, og i den tid, der kom to nye trænere. Og så kom vi jo til boks for, for opholdet, øh, og har det preseason i, i Frankrig, og jeg også kjente, at jeg kanskje var lidt, lidt langt fra holdet der, og jeg også kjente, at jeg ikke ville, ville spille 6 måneder eller 12 måneder på, på der spille, øh, just fordi jeg havde skåret så længe, så, så jeg havde behov for, for at spille mange matcher og så, og ja, så prøvede jeg med min agenda, og ja, jeg måtte hente lidt, og så kørte han jo på, og ja, så kom Blåhvidt ind i bildet, e, og det gik eh, jævlefurt, kanskje forfurt eh, <går> for, for min fru og jeg, at tage ihop alle og, og få sagt eh, ja, farvel og tak til ens. Vi havde faktisk mange kompiser i, i, i Frankrig og så, men, eh, men det var, var det rigtige valg, jeg, jeg tror, at komme til Blåhvidt, så, så det var jeg glad for. För det var snack om att äh, Mats Green var inne och snodde dig framför något lag i Israel och sådär. Men var det var det aktuellt på riktigt att, att, att gå till Israel? Nej, känner jag fortfarande var för ung till att ta det steg till, till en liga som, som den israelska. Som ähm, mitt fokus var liksom bara på, där Blåvit kom in i bildet, att, äh, att vi liksom kunde få något på, på gång där med, med, en, med en kontrakt som, som inte bara var på lån, men en, en vanlig fotbollskontrakt. Så blev det i alla fall Jag är så nyfiken på hur går det till då För att det är alltid så här Man ska bli insåld på staden antar jag Hur gick det till när du skulle få visas Göteborg? Ja men det gick ju så, så jävla fort Att jag faktiskt kom upp och tränade med laget Och efter det så körde vi på staden med, med Jörgen och Mats Ned på, på frälis Och fick lite, lite gott check där Och ja, Andersen kom ner Och liksom äh, bjöd mig, mig välkommen i, I klubben så Ja det gick ju så fort att äh, att jag inte liksom fick se stan och sån Innan jag hade skrivit på Blåvit ähm, jag, jag tog ju liksom En chans och, och visste att Blåvit var, var en jättefin klubb Och hade en jättefin historia Och kände att jag hade bra möjlighet För, för att spela mycket matcher Jag ska ge Blåvit en jävligt bra pitch här nu Tänkte om man kunde få gå i spelarnas fotspår när de säljer in stan. Liksom. En, en, en guidad blåvit tur där man får, får liksom följa med på hur Jörgen säljer in stan för en spelare Men, men du märker också att det är lite skillnad så dignitetsspelare också. För han den här Nyholm dalkudd som fick mm. dig gnaget här nu. Han fick, han fick ju bara på Lerus. Ja, ja, men, ja, men han ja, det fick Farellis så det Farelli, sådär, sådär, ja. då var ju snäppet bättre då. Ja, ja och det var därför jag. Ska <skratt> hon <Signar med skratt> <blåvitt>, Ja. <skratt> Jag måste <laughs> Den här restaurangen så här, inte var bra. Och <laughs> det var det, det går inte. Men när vi ändå snackar kontrakt och sådana här saker, då, det är ju jättemånga som har frågat på sociala medier, som du säkert har sett också, nu innan vi ska spela in här. Hur du ställer dig till att förlänga och så. När, när går ditt kontrakt ut? Ja, men jag har ju. Den här säsongen har jag in med, så mm. i, idag två månader kvar. Och vi, alla som lyssnar vet ju om hur den ekonomiska situationen är i klubben också. Men hur, hur är dina tankar för att, att fortsätta spela i Blåvit efter kontaktet? Ja, men som alla vet så är jag väldigt glad för, för att spela i, i Blåvit och har ju ambitioner för liksom att, att kunna göra en, en bra karriär. Så jag vill ju jättegärna spela i Blåvit i många år, visst de liksom har, har samma ambitioner som jag har och liksom att, att vara den bästa och vinna. -guld, som guld som, som vi behøver, så hvis man ligesom har samme retninger med, med samme ambitioner kan gå samme væk, øh, så er jeg absolut klar på, på, på at stande her i, i Blåhvidt. Øh, det er jo ikke bare op til jeg, det er jo, som du selv øh, siger, så det er jo, vi lysner mycket på den økonomiske situation, det er lidt, ja, det bliver lidt så der, at var i gang, man, man ja. læser tidning og sådan, så det er bare blåvits økonomi og så øh, så øh, jag är jätteglad för, för att vara i, i Blåvid och ha full fokus på, på att vara här så får vi se vad händer. Men du vill liksom inte stå på, äh, på plan med, med tio juniorer runt dig heller? Liksom. Det, måste, det måste vara liksom något det som så det kan vara någonting. Exakt, mm. det är ju det är så jag är illa det ska vara. Man måste gå på plan för att vara den bästa, tränare extra och göra de saker som, som gör man. man kan bli, bli bättre. Och, och det vill jag liksom gärna här i klubben också ha, de ambitionerna. Så se till att vi har ett bra projekt som det så fint heter nu för tiden. Så eh, kan vi nog eh, hoppas att eh, Mads stanna kvar hos oss då. Ja men det tror jag nog. Är du sugen på att snacka om den senaste matchen Patrik eller? Ja det var, eh, jag tänkte <här> säga någon helt annan match. Bara för att få prata om något roligt. Men nej vi tar väl tag i... Malmö borta mm. varför, Igår ställde vi oss frågan varför vi fortsätter hålla på med det här ja, det, är så, det gör man väl alltid när man förlorar ja. nästan men... ja. Vi förlorar med 3-1 Två mål av Markus Rosenberg Som vi älskar så mycket mm. Och Kul för honom ja. Jag undrar honom verkligen det Markus. fan var <laughs> roligt för dig Att du fick göra de målen <laughs> Och uh, Jeremieff Och så vårt mål blev ett självmål va? Ja. Men då måste det måste ha varit du som gjorde det eller? Var det du som såg hörnan? eller? Nej Nej det var Smedberg Det ja, var Smedberg Fan också ja, ah, ja det gör ingenting ah, vi, det, vi klipper inte bort det Det Nej. får vara kvar Det får vara kvar men. Fan vad naken sanningen är ja. ah. ah. Jeremeyer också Det var ju kul att det gick bra för honom När han har tagit klivet från häcken ah, Undrar honom också verkligen det <laughs> Kul början. <laughs> ah, ah. Jag tyckte så här att När matchen började Så såg det ut som ett jävligt Energifyllt och Självförtroende pumpat Och högt pressande Malmö FF De gick verkligen ut Och tryckte på tyckte jag hur var eran matchplan från början? Ja, faktiskt vi ska vi skulle göra det liksom, ja. med, med hög press och så. det smällde bra i första allmänhet i första kvarten där, liksom. ja, ja, det var jätte jättetryck på och jättefin match på, på mm. det sättet med publik och så. men ja, vi har jätte misstag med ett par vanliga passningar som liksom dem får jättelägga på. efter det så så blev det mycket bättre. Ja. jag tyckte, jag tyckte liksom att de, de gick verkligen ut och satte ner i foten på sin hemmaplan Vi fick inte till något jättespel sådär liksom, Utan vi fick kämpa i, i dueller. Men de är ju bra såklart då ja. ja, de hade en galet hög press framförallt ja. Det var nästan som att två lag skulle ha väldigt hög press och det blev bara väldigt mycket spring över lag kändes som Ja, jättehögt tempo på matchen ja. Ja. Det är ju roligt att titta på Inte riktigt lika roligt att spela kanske alltid Ja, <laughs> det är fint Men jag tror att Dana efter mig, vad fan Ja Sen gör de 1-0 ganska tidigt då, liksom. äh, lite skum situation När man kollar på den efter så ser man att det är offside I första läget på dem Men det, det är ju inte jättelätt orka, att se för Jag orkar inte äh, bry mig om offsiderna längre nej, nej. Det är bara som det är Så plötsligt så kommer äh, Rosenberg in i boxen där då Och så får till ett skott Som tar väl ganska rakt på, på John där jag är inte expert på målvaktsspel Det <laughs> vet ju alla som såg riktigt änglar ja. Men eh, Jag kan ju tycka att om vi ska ha en chans Att ta Malmö på bortaplan så måste jag rädda den bollen Hur känns det för er på planen när ni får Ett sånt liksom, mål eh, mot sig Så pass tidigt i en sån eh, match Är det så att luften pyser ut liksom? Blir det på en sån grej Ja men det var klart Innan matchen det snackade vi om Att vi Liksom som skulle, skulle komma ut med på ett bra set och så och det hände liksom inte men, men vi visste också att vi var vi hängde med 10 poäng efter Malmö så var likt liksom allt vinnare Inte in torpe eller att kan man säga men efter det så känns det som Att vi bara kör på och liksom får ja, Elias har en Sören har ett till att göra mål och så ja den smitter precis utanför ja, Vänsterstolpen där så det är klart att vi får vi har lite svårt liksom, att, att göra det med mål på, på, på matcherna. Det har vi lite jobb med. Ja, för, för min känsla i andra i första överblick är att vi kommer till en del lägen. Så Jag vet inte riktigt var chanserna kommer ifrån. För det är en jävligt i match fram och tillbaka. Liksom. Det är ja, inget, ja, det, inget riktigt grundspel. riktigt. Utan nej, nej, det blir bara pang-pang. Allt pang, liksom. gick jättefort och... Lite championship i England, filingborden. Ibland liksom. blev det lite instick och och lite sådär. Det var det var inte sån, Att man liksom hade tag i matchen äh, på något sätt. Det var bara fram och tillbaka. Och, men på det sätt tycker jag vi vi gjorde det faktiskt riktigt bra, även äh, om vi vi, vi tog med med 1 äh. Så så det var en åh äh, ah, jättebesviken äh, i kväll vi har ju en teori av Patrik Att vi tycker att det är lite konstigt Att vi fortsätter spela med Sören som anfallare För att vi tycker att vi tappar Väldigt mycket uppbyggnadsspelet När han inte är där på, på, på, ytter kanten. på kanten Precis, För att han är jätteduktig i boxen också och, och bra på att skjuta Men bollen kommer liksom aldrig dit Det känns som slöseri i hans kapacitet Kan vi väl säga Precis. Ja, men precis. Vad, vad har du någon tanke Ja jag kan ju hålla med Jeg tykker, at jeg synes, Søren er bedre på, på, på kanten på, på venstre, ligesom til at smygge ind i, i fikan der. En jævnbård spilstation, man har, specielt for, for os på Indermitten Så tykker jeg, at Jakob og det er også på, mm. på, på, på den position. Ja. Både man har været og skåret. kan måske mangler lidt, øh, lidt på, på form og så på. For ellers så har vi jo ligesom spillet den vågne 4-4-2, nu bliver det som med, med Riks i den hängande förvån och den känns som vi inte helt har tråk i på, på det sättet vi är bättre på, på 4-4-2 så ähm, nej vi får se om, om Sören han, han smyger tillbaka i sin, sin vanliga ficka ähm, för där är han riktigt bra mm. Vet du vad Sören vill spela? Om han fick bestämma helt fritt? Sådär? Ja men i Holland spelar han ju just den äh, droppande forward där men ähm, där var spelade de också på ett lite annat sätt med kanske lite mer spel längs äh, marken Lite mer ball ballposition äh, Var vi liksom gärna spelar med mycket fart och Så äh, så jag tror Eller jag vet i det där systemet Så är det på, på hans vanliga position ha Sen hade han ju en massa holländska spelare runt sig också Exakt. <laughs> Kan man ju tillägga ja. Ja. Nej men det känns ju som att Han, han gjorde ju fler mål Från sin mittfältsposition förra året Än vad ja. han gör mål från forwards nu Det är väl mer bevakning inne i, i boxen också och, och starkare backar och sådär ja. Men han kan ju göra sin kille eh, Och gå utmanad och Dessutom kommer komma på bra returer Och har ju bra löd Så att, eh, Jag ser gärna honom på en kant igen ja. Man saknar ju Boman också En sån här match En stor stark forward där framme Det hade verkligen hjälpt Det och det är Mellmö liksom mm. Spela mycket på det Och på dem forward Och så kör de från det Ja de hade ju två riktigt stora eh, Anfallare igår de, ja, ja det får man man på det också Ja Sen i andra halvlek så har vi ju en ganska bra period som också leder till vårt kvitteringsmål ett 1, 1 på hörnan där. Då. Snyggaste målet genom tiden. Ja. Måste <laughs> Lite Peter Hansson <laughs> på <laughs> parken Aura ja. var ja, det okay. målet. Och i just perioden efter det så, så är det väl kanske en 10-15 som man känner att fan, vi kan ta detta. Hade ni den känslan på planen också? Ja, ja absolut. Jag var Jag... närmast helt säker på att vi, vi ville ta den matchen det är så lite lite trött ut och så några folk med med känningar till lite lite krambe och så, så är, det ja, känns så var... att man inte kunde riktigt ta motgången och släppa in ett mål heller eftersom det gick så lätt för dem och sen så plötsligt mm. så bara, wow vad hände liksom ja och vi hade några små chanser där också ja och så hände och det som inte må hända på på sån border match Mot ett tag. block Vi, vi släpper sån mål in eh. Ja det är konstiga mål Är det För mm. 2-1 Så är det en Väldigt flipperig situation Inne i straffområdet När bollen inte riktigt Kommer undan Nej. Sen måste vi Samtidigt hylla där för att det är Ett sinnessjukt ett Bra avslut han får till. Absolut Jag håller helt med Men innan det Där har vi ju äh, många äh, ja. Läget till liksom bara sparka bollen ja, till Danmark över bron Och så fastnar ja. den Så fastnar bollen i skägget på berget och på ja, handen och Den, och den på... är veck i den är i 2 3 sekunder i cricket <laughs> man. har inte man har inte tagit i bollen för att kolla bollen där den är veck. Det är det som är problemet. Det är ja. ingen som visste var bollen var. Nej, domarna så hela inte med hand, det var helt galet i den situationen. Så här, vi ska inte skylla det på några domar, missar men det är lite oflytt med, med, med domsluten så kan man säga. Både, ja. både offside i första Och Hans i boxen på denna Men jag tycker inte vi ska skylla på det Men det är lite otur är det Det hade nog kunnat bli mål på samtliga lägen Ändå känns det som Även ja. om den studsar upp där Men jag är med på att den Hans När Malmö gör den i boxen Ska alltid tilldömas ja. i Göteborg, <laughs> ja. Oavsett motstånd faktiskt yes och sen kommer treet ganska omgående efter detta eh, Och det är en märklig situation också jag, jag har faktiskt inte sett det precis Och vi stod långt därifrån Ja men jag har, eh, såg det live Nej jag sätter det precis på det Men det kändes som att Rosenberg vände bort både Rågne och skott I en rörelse och det är inte så bra Nej det, det var faktiskt exakt vad som hände Och sen så lyckades han på, på Lägga sig man ner eh, Skjuta in bollen och sen fick han kramp, kramp exakt. Ja. Sekunden efter, helt sjukt Faktiskt <laughs> Jävla Osis fan ja. Sen var ni inte glada spelare på planen Under resten av matchen va Nej, där gick man ju liksom Man kände att man skulle man bara ta ett rött kort För att smälla ja. in den Malmö ja. Men så visste man ju också att Ja, så alltså, får man inte spela matchen i, I nästa helg heller Så nej, där, där tappar vi liksom All energi Ah, Sör, Sören var, han, var, han, var lite ganska... heta. han tog en sån hockeytackling ja. där nere på Safari. Va? Han var ganska nära ja. Ja, Han hade gud Ossimellan oss Skulle inte det vara ett gudkort, det andra? Inte oss Jag menar, <laughs> oss. ossimellan som lyssnar på podden. Ja, absolut. Han Visst skulle vara ha det. Ja, ja. <laughs> det var det du sa också. Du sa någonting om din dumma jävla dansk eller någonting <laughs> hörde jag dig uttrycka i det här läget. Men det löste sig. Nej, jag sa nog inte så ännu. Nej. <laughs> <laughs> Men. Om han hade kommit ut med rötter, hur stor utskjutning har han fått av Jörgen då? Ja, jag tror faktiskt att har ja, det hade varit lite på på idag att eh, det hade inte blivit Johfarellis helgen. Nej, va? exakt. <laughs> så, eh, så kanske det var vad han inte fick eh, fick året kort. Ah, ja, så vi kan Så vilken form tillbaka i, i fickan på, på ytan De måste fått sitta på Jensens bortfalsk helgen. Oj, <laughs> det är inte bra <laughs> Nej, nej du, Herry, det har vi en dans som ah. inte där. Det är inte bra. En av de största myterna som restauranger i Danmark va? Ja men jag vet inte hur fan de kan tjäna så mycket pengar på Att lära sån mat Vi kan lägga mycket bättre mat i den här vagnen Det är så vi jobbar i den här podden Om man inte sponsrar oss Då snackar vi skit om yes. det, det <här> ja, ja, ja. Gå inte på Jensens Spurfos Kom och få en dansk <här> Efter matchen så var det ju såklart mycket besvikelse på den blåvika, blåvika klacksektionen. Eh, upprörda känslor hittade Du var framme och pratade med folk vid räcket. Och mm. även Jörgen och Bjersmy var där. Vad va sägs i en sån eh, situation? För jag tycker liksom att eh, det är ju massa, massa folk som har åkt till Malmö eh, och är på borta sektionen och på andra matcher också. Massa folk som är besvikna. Även de som inte kunnat ta sig till Malmö. Men det kanske är ett gäng på 10-15 personer som, som kan faktiskt höra vad som sägs, men jag tycker vad, vad, vad säger de, vad, vad sägs det räcket liksom? Ja, Det är mycket sånt, vad fan håller jag på med nu är det dags för liksom att komma igen och så ja, och det jag fattar ju liksom att, att, de, att de säger det, jag huskar matchen i Östersund hvor vi var vi torskade 2-0 mm. fan man åker, alltså, längre än vad Danmark är på på länk orkar man till, till en match liksom för att kolla och så, så torskar man med, med 2-0 så det, det er klart, at folk har jättestor besvikelse. Så, ja, det første minut, der står man ligesom bare og på, ja, alt det skit, som, som kommer for dem, og for mig er det ingen problem. Øh, det, vi har ligesom valgt at spille fodbold og være i den branche, hvor folk øh, vil have noget for, for deres penge, og dem, dem bruger mykket penge og tid på, på ligesom at kolde på vores matcher. Så, nej, det første minut, der går det ligesom, ja, øh, ah, mycket skit, øh, som eh, ja, man måste vara året För att lyssna på det Men jag, jag, Det kan imponera mig lite för att det är så här, Deras drömmar är krossade Men även dina drömmar i det läget är. alltså Du har ju också insett att fuck nu sig guldet Nu är det ju eh, Europa är direkt hotat Du är svinsur Och så ska man gå fram och ta skit jag, ja. jag, måste, jag måste hedra dig för det för Du är verkligen först fram Och det var inte så att du stod och tvekade och applåderade Du gick ju bara rakt fram, du stannade ju inte ens Va, Vad svarar du sen då När du har fått allt detta i ansiktet liksom Ja, det er jo, som du selv ryger, så, er det, så er det svårt, ligesom, at, at sige noget, fordi man er så jättebesvigen. Så man står, ligesom, og funderer over, hvad fanden man skal sige, og man tykker jo egentlig, at vi er en brå match, men, men det kan man faren ikke se. Øh, når, man, når man tosker 3'et i Malmö, så kan man ligesom ikke sige til, til, til klokken, at, øh, at man tycker, at vi har gjort en brå match. Så, så det bliver jo ligesom det med, at man beder om usægt for, at vi øh, liksom, tager en vinst og ja, tak for, at de åger til, til Malmø og, og, og kolder på, på matchen øhm, det er ja, det er det man er jette man, ja, man, man kender sig næsten ryg i, i kroppen øh, når, når man mister ligesom en drøm for at ja, kunne spille med omgullet Jörgen var ju framme också. Jag tyckte mig sig att han var ganska upprörd en liten kort stund. Vad, vad snackade ni om sinsemellan för jag såg att ni hade en liten diskussion du och han där. Ja, det blev ju lite sån sa så jag inte för lyssna på dem som, som säger så mycket skit och, och så men för mig är det ju inte första gången jag liksom går går ner till, till publiken efter matchen. om vi vinner eller torskar skit samma det det handlar om att, att liksom att, ja. Att, Underskatt uh, at Vi har så jättebra fans Og jättebra uh, mennesker Som, som tager på, på, på de matcher Så for mig så uh, Ja, det som Jørgen sagde til mig Det uh, ja, det er En af det ene øre og det andet Fordi jeg vil ligesom bare stå ved, ved dem folk Og så spiller det ingen rolle Om hvad de ligesom siger til mig ja. uh, For mig synes jeg, jeg Jeg er en bra sørg ved ligesom At gå frem og, og vise at Ja uh, yeah. Jag står Vi är på det. samma sida Vi gör det ihop på något sätt exakt, liksom. exakt. Jag kan ju tycka också då Att det är helt okej okay Att liksom vädra sina känslor Som supporter och visa att fan, ja, Man inte är nöjd med saker och ting Men jag tycker också att det är vissa Som står eh, nära räcket Och, och skriker Könsord och, och jävligt otrevliga saker Som jag tycker är över gränsen Så jag Alltså bara för att man har åkt eh, Tre timmar i bilen Eller bussen till Malmö Det legitimerar inte att man skriker Vad fan som helst heller till spelarna Utan jag tycker att vissa måste se sig i spegeln på det också Tänk på vad ni säger liksom det, det, det, Bara för att man står Och, och skriker och hoppar I en hel match. Så har man inte rätt att, att bete sig hur man vill mot spelarna Nej men och sen så Jag åker ju inte dit för Mads skull Eller för Alvåges skull Eller för Sebbans skull Jag åker ju dit för min skull Ja för att du vill se Blåhavits spela Eller hur Det är som liksom inte något jobb man går till Nej Utan tänk på det liksom det, om, Vill man ha en dialog med spelarna Att de ska komma fram och snacka efter matchen så kanske man ska stå och skrika kuk och fitta till dem Det blir inte så bra för någon Det är inget som gör att vi kommer spela bättre mot häcken heller Jag såg faktiskt ett exempel på, på motsatsen igår Det var en herre som stod och vinkade till sig Billy som bara ville stå och mm. prata Och jag såg att de inte kände varandra kan jag säga För att han, de hälsade och jag såg att han sa Billy Vilket jag tyckte var lite roligt Eftersom man ändå är på matchen Men skitsamma Det var inget kuk och fitta i alla fall <laughs> Nej det var inte Det var mer så här, Hej kan inte du komma Ja, nej men jag, det vill jag ha sagt och det är min åsikt och den står jag för. Eh, sen så folk, folk tycker vad de vill. Men du kan sätta Baby Potts för det ändå, för jag är med. <laughs> ja, men det är bra det. Efter matchen igår, och det har även kommit tidigare, så var, har man sett en, del, en hel del folk på sociala medier och internet som eh, vill att eh, du ska vara lagkapten med. Hur reagerar man på, på sånt när folk vill att man ska vara kapten för klubben? Ja, jeg bliver jo vældig smikret og klart, at ø, folk tykker, at jeg gør det bare på, både på planen, men også for planen. Så er det er klart, at jeg har ligesom altid været et, ø, som person, at jeg vil tage mye ansvar og så. Ø, om så kaptajnsspindet inden sætter dig, ø, spiller for mig egentlig ikke en så, så stor rolle. Æm, for mig handler det om at gøre så mycket som muligt på, på matchen, Æm, ø, och um, där känner jag att jag har mycket bra att göra på det sätt med, med, med den kaptajnsroll. Um, och det har jag också visat med att uh, Jörgen har sagt att jag ska vara vicekapten i Blåvitt som, som danskar. Um, så det är jag jättestolt över. Ja, för du, du var lite inne på det när vi snackade innan här. Att det spelar inte så jävla stor roll som du säger vem Nej. som har den på, binden på armen. Mm. Utan vi ska ju ha många ledare i Blåvitt. Och, och om det är liksom en, att det är en lagkapten officiellt eller att det är du som är på inne i mitt fältet och du som snackar med... Alltså, det spelar ingen roll vem som har just den officiella titeln utan som du var inne på det, det är många som ska gå i täten för oss Ja, liksom. exakt. Alltså, det är ju klart äh, Bjergsmö är, är en jättefin äh, lagkapten. Han har spelat här i, i många år för innan han drar till, till, till, till Ytenland. Så, så han känner också klubben på, på andra sätt än jag gör. Äh, så det är, det är jättefin för mig att vara en äh, Minikaptajn eh, på det sätt Liksom att lära hu hur den klubben är på Jag kommer liksom utifrån Och ser klubben på, på det annat sätt um, Så jag har lite att bjuda in med det Då kanske man också liksom, Om du inte har den, det kravet Att du är lagkapten Då kanske du kan ta ansvar på ditt sätt På ett annat sätt också Ja absolut det, mm. Jag känner ju när jag har haft äh, Kaptajnsspänning på, på matchen Att äh, ja, man har lite extra. Det är lite extra på matchen Men mm. äh, man känner fan, det betyder lite mer När när, den, när det är armspind Armspindet där på, på Vänstra axel där Så, så nej Jag är så glad att, att folk tycker att Att jag gör det bra Så kontentan tycker jag liksom, Vi behöver inte tjata liksom på att vi ska byta lagkapten Och sånt där Mats är redan lagkapten på sitt sätt liksom, Så vi, det är inte, vi behöver inte ha en, en konflikt Med det <laughs> Nå, det kan jo blive lidt øh, sådær, hvis jeg sætter her i et år, liksom, og ser, at faren Bjerg smører inden, hvor jeg laver kaptøren, for det er han. Øh, så vi har en jättefin kommunikation på blåen og det er jo som bjørn spiller i midtbakke, og jeg ja, inde i midt. Det er jo en fin aksel, liksom, at have opfra fra ned, liksom, eller fra op, at, øh, ja, en brug kommunikation. Så øh, nej, det er... Øh, men inte det här ganska vanligt jag Man är ju väldigt så här, impulsiv i supportskap många gånger Det var ju när Bjärs kom och han fick kaptenspinnen det var det ju så här självklart och givet Och nu ska man ta bort den Det funkar liksom inte så Det är precis på samma sätt som när eh, Alvbåges kontrakt skulle förlängas Då var ju alla inne på att så här, förläng nu Vad fan har du inte förlängt Han är ju ärkengel hela biten Det är klart ska förlänga med Alvbåge. Och nu ett år senare så står folk och skriker Att han ska väcka istället vi måste sluta vara så impulsiva och våga stå för våra åsikter, som vi har tagit en gång i tiden. Ja, men så är det klart, så är det, så är det ju väldigt viktigt att, äh, att det är fler spelare som tar ett, ett större ansvar och liksom, ja, kliver fram när, när det behövs. Äh, så, så på det sättet så, så fattar jag liksom att de, äh, de berömmer spelare som, som gör lite extra. Äh, det är ju bara liksom ett. Äh, ett fingerpräge på att äh, ja, det finns mer att ta i, i spelartropen och, och i klubben äh, rent generellt. Att, äh, ja, där, där, vi har mycket, mycket bra spelare som, som kan göra, göra lite, kanske lite extra. Äh, så det är ju... Ja. Apropå att göra lite extra. så här, Vi har ju sett äh, en del bilder på din Instagram och sånt där när du uttade hand om... Äh, Låson, ja, berätta vad om ert äh, förhållande. <laughs> ja, det är, det är riktigt fint. Jag fick just äh, paket för, för Nike idag. Där, där kassade äh, han bara mot till bilen. Så det är ju... Äh, mm. Jag hjälper lite här de hjälper, hjälper mig där. <laughs> Bär dina grejer. <laughs> ja, exakt. Det blir sån <laughs> lite äh, fan den man, han äh, han har, har tagit på, på, på dem två. Men nej, det är inte så det är. Ja, men det hänger mycket och lager mat. Och, och, och, ja, ja, exakt. Och, för jag kom i, i Midtjylland och hade vi... Det, de har et akademi i Nigeria, så dem får også mm. vældig unge spillere op. De er bare 15. Så jeg har ligesom set hvordan det er for afrikanske spillere at komme til Europa. Så der hjælper jeg dem hjælte jættemygt i Midtjylland, dem afrikanske spillere dermed. Uh, og nu er det ligesom bare blevet vanligt at uh, tage hand om, om de spillere, som har det ekstra svårt. Så det bliver jo som at tage på strålen og ja, fikke lidt... Uh, de kommer hjem til mig, og ja, jeg byder på mat, når vi er ute og i ICA, så betaler jeg for dem for, for lidt grejer til, til deres lejlighed, lidt, lidt og, ja og vognlige saker. Um, så uh, det er også noget, som gør mig glad, at jeg ligesom gør lidt ekstra for dem. Det er hjælpigt opskattet i alle fald, det ja. uh, måske jeg absolut siger. <laughs> Det, så... det kan ju inte vara vanligt heller bland svenska fotbollsspelare Jag har inte hört att det är så många andra som hjälper till Och köper lite mat och lite möbler hem Och nu ska man komma ihåg att det är ingen som jobbar för slavlöner Och Blåvitt ska vi bara tillägga här nu men, men det är ju inte supervanligt Varför tror du det är så då? Nej det blir lite ibland i, i fotbollsvärlden Man kanske bara tränar och så tar hem och liksom tar vara på sin familj och så jag känner man kan göra lite extra grejer på, på olika sätt det behöver uh, inte vara så skyddad liksom när man sitter och spelar PlayStation bara <laughs> exakt det är samma är vi kanske kan komma lite mer ut på stan. ut i någon klubbar träna lite, lite lite mindre killar för att liksom att, att att visa oss fram som som vanliga människor och, ja mm. personer som liksom bara vill att, att spela fotboll så så på det sätt där gör jag det liksom bara för att det för, för mig är det vanligt liksom att hjälpa dem två uh, killa eh, För för garna. Du som har hängt mycket med dem nu då vi, vi kommer ju aldrig till rätta med det här Heter han Sabba Låson Eller Låsson Sabba En gång för alla Låsson Sabba Låson Sabba Ja Pakade ingen aning nämligen Är du säker nu? För ja. jag fick nämligen info idag Om att han heter Sabba Låson. <laughs> Är det sant? <laughs> ja Vem sa det då? För när, när jag har haft honom hemma hos mig Och så min fru liksom Hyls och sånt Så ser han ju Låsson Ja han säger inte Sabba. Utan men det jag... säger Bond också innan han säger James Bond. Ja, ja, men Sabba, James Bond, det är väl lika samma. <laughs> <laughs> eller? James Bond finns inte. Bara. Han finns! <laughs> ja. Riktigt fin insats i hemmamatchen av Helsingborg, mot Helsingborg av eh, Låsan. Yes, absolut. <laughs> han kommer att han kommer bli bra. Ja, hur är han att spela med? Han, eh, liksom, får du springa och täcka ut det lite mer när du spelar med honom? Eller är det? <laughs> Nej, det, det blir ju bara. Ja, han han manglar lite på, på det taktiska och så mm. så kanske jag ska vara lite mer uppmärksam på på den defensiva och inte bara springa iväg äm, i den offensiva del äm, men nej ingen besömmning, han har spelat fotboll jätte och vet vad det handlar om så ja, han behöver lite lite, lite extra tid med, med det taktiska och så, så kommer det bli riktigt bra. Mm. Men han har inte spelat jättemånga minuter i i men visst tar han två gula. Ja. Det är bra ändå. Ja, han kan tackla. Ja, hur, fan, hur fan hinner man ta två gula kort när man inte har spelat någon? Han var jättenär mot Helsingborg och tar rött. Ah. Ja, alltså. <laughs> Jag vet. Han träffade i kam i så här det rött. Han tar ko såhär, gula kort tätare han var Vämlen gjorde. Och nästan tätare än var Kenneth Zohore gjorde mål. <laughs> Om. Om. Man kan ju vända på, man kan säga antingen kan man säga att han spelar, han spelar fult och, och, och ovårdat eller kan man säga att han, han har en energifylld och kraftfull spelstil. Så. Så man, man får det. välja vilket att han tar. visar hjärta. Ja, precis. Ja. Vi, vi säger det, va? Ja, det gör vi. Ja. Nästa match har vi på måndag. Det har vi. Hemma på så. men det är det inte. Det är häcken borta. Men mm. det ska väl bli som en det va? Jag förväntar mig att det blir som en hemmamatch. Jag förväntar mig att varje häckensupporter går man ur huset. Och därför kommer vi ha ungefär 90% av den arenan. <laughs> så är det ju. Uh, har du spelat på bra vidare innan? Ja, vi spelade lite. Ja, Kuppen, Kuppen ja. gör det. Ja. ja, just det. Det, det är inte det... förstade vi det. Ja, det är konstgräs är det. Det är det. Vad tycker du om konstgräs? Uh, är lite sådär. Jag tycker att det har för mycket matcher här i, i Sverige med, med konstgräs. Uh, så... Nej, vi, uh, vi håller på vanlig gass här Är det något man tänker på mm. när man går till Allsvenskan? var är en match på Kunskres? Det kan bli sådant tror jag För det känns som det blir lite Där kommer mer uppmärksamhet på det mm. Stora folk är liksom myter i tidning och säger att uh, Vi får, får göra lite om här i Sverige För vi får inte hänga med i Europa uh, Och så mm. när, när det är så mycket matcher på Kunskres Så kanske fram i tiden Det kan bli ett problem att hente uh, Bra spelare till, till Sverige mm. Vi har en ganska bra historia Av att slå häcken ja. Hur ska vi göra för att lyckas med det Ännu en gång på måndag Ja, jag har just bara Ja, min debutmatch på hemmaplan Det var mot häcken Var Riksen gör här Så mm. jag har bra minnen mot matchen Mot häcken Så ja, det kommer att bli en toff match De är jättebra på, på kunskrass och Jättefina, skickliga Spelare som är snabba och Så, så ej, vi får virkelig en, øh, ja, tage talk i, i det, og ligesom at gøre en, en bror-match. lidt med, med det, som vi gjorde at i Malmø med, med, med mycket høgt tempo, og, og bruger i, i det spil, fordi øh, vi behøver at spille med tempo og så. Øh, så handler det om at lidt til, til dem hækkenspillere, for dem øh, kender som dem ilder lidt mere den, og, og takle og så. För det känns som att det kan vara läge för en riktig jävla urladdning igen nu. Liksom. Ja, det var, det var länge sedan vi fick en sån riktig yes-match. Ja, liksom. det, det är liksom dags för, för att ta en bra vinst. Det är bara en vinst där vi liksom leder 2-0 och så gör dem 2-0 alltså och så ska vi liksom... Den sista kvart och 20 minuter poäng så paniker in det helvete. Det har varit lite sån... den senaste matchen vi har vunnit sån... lite fram och tillbaka och bara stängde av matchen och, och vunnit 3-0. Så vi hoppas på en... ja. En bar match där. Hur, hur åker man till eh, Bravida? Arena? Det är väl så att eh, Supporterklubben, England, de har väl till och med skartat eh, paddanbåtar va? Ja, det har de gjort. <laughs> så gå in på Englands hemsida så ser ni hur man går tillväga om man vill åka båt till eh, Hissingen. Jag tror inte att den går hela vägen till Bravida för det är <laughs> väldigt svårt. Att, det får, de har inte hyrt några svävar. I, i eh, övrigt så för oss från eh, Supporterhåll så finns det ju bara ett läge och det är att se till att det här blir som en he extra hemmamatch de få häcken som är på arenan de ska inte höras överhuvudtaget. Nej, det tror jag inte. Ja, det blir ingen problem väl. Nej. Nej. Det löser vi va? Ja. ja. Mm. Sen så är det ju hemmamatch mot Örebro redan på torsdagen i samma vecka. Så det är eh, tätt matchande där. Ja. Eh, vi ska inte gå in så jättemycket på den Vi ska bara puffa lite för att fonden eh, Kommer ha specialinsamling Den här matchen De ska till och med vara någon sorts DJs på LS Och man får eh, önska lottar Mot, mot eh, betalning Det är så det brukar gå till i min bil När du åker med Hannes jag 500 spänn varje gång du bil Lyssna bara på Boys of Summer ja. Ja, men Se till att och, och pytsa in En extra hunka till Tifofonden I samband med den insamlingen Mot Örebro där De gör ett jävligt bra jobb tycker jag Absolut det är, ja. de, de gör det mer än bra Då ska vi köra lite Lyssnarfrågor Patrik va? Är det sant? Vilken jävla dålig entusiasm i ja, den oh, Det var länge sedan jag sa, är det sant? Ja, det är sant Och vi ska väl dra igång med en het potatis direkt då eh, Vi har fått en fråga ifrån Joel Degerman Känner du honom? Jag känner honom Han vill, vägrade eh, lämna platsen igår för att köpa korv På grund av att någon kan ta min flagga Jag tyckte det var fint Ja, men det är fint Jag vet, jag vet Jag vaktade flaggan så vi kan köpte korv eh. Han frågar så här, vad är din inställning till pyroteknik? Hur känns det att komma in på Ullevi under ett pyro? Hur är svensk kultur i förhållande till dansk? Svara med hjärtat, säger han. Men om det här går in på det här med pyroteknik alltså bengaler, är det väl de vi pratar om? Bengaler och blink och rök, inte. Ja. Var, alltså... Vad känner du? Tycker du att det är coolt? Ja, jag tycker det är jättesnyggt. Det gör ju att ja, det blir mycket kul att spela matchen när det liksom händer så. Så har man liksom sett i Norge att de har funnit en lösning på ett bra där, så Jag tror för mig och liksom alla spelarna i Blåvit så illa vi det som faran faktiskt. Men som sagt så är det ju ulovligt här i Sverige så det är klart att äh, för får ändå göra så man hoppas att man kan hitta en lösning på ett bra sätt så, så, så vi, kan, vi kan få det på matcherna. Ja, men som det är i Norge liksom att det har blivit äh, lagligt där nu. Ja. Kan man hitta en lösning där så måste man kunna hitta en lösning i Sverige. Ja, men det tror jag. De har ju kommit med en ny typ av pjäs nu. Eh, för, för det var det det följde på sist då när man skickade in en ansökan om man får ha laglig peroteknik. Så följde det på att det stod att pjäserna var ansedda för att användas i en båt. Och som vi alla vet så är gamla Ullevi inte helt olik en båt, ja, men det här ing är ingen båt. <laughs> <Nej>. <laughs> men nu har de då tagit fram en ny fin pjäs från Kristiania, tror du det är. är det sant? Det är sant. <laughs> och där det där står Ja, och där står det då på den här pjäsen att den är avsedd för fotbollsarenor. Okay. Och på det viset så tror de att den ska kunna gå igenom, även i Sverige. Ja, men vi får hoppas att vi kan få en vettig lösning på detta. Det ska inte vara så svårt att få till detta. Och kan de till och med lösa det i Norge- så kan så väl kan läsa de det i Sverige vara... ja, det, kan ja, ex... det, på. Det, det som jag är mest nyfiken på mm. är Om de kommer prova den i en container <laughs> <laughs> Hur ser det ut i Danmark Med sånt här är det inte all... alltså man, man har sett uh, de här Storlagen, FCK, Brönnby ja. Så finns det ju sånt här ja, Det finns jättemycket när det är så Men på de andra matcherna så är det inte så mycket uh... Det er jo det, som er brugt her i Sverige, det er jo derfor, vi er ildre at spille her i Sverige, det er jo fordi, der findes øh, Østesund, så mye... sund, jævle, ja, <laughs> sundsvalg... Exakt, så, det er vi som faren. Ja. <laughs> <laughs> Nej, det er jo også jæt uh, mye fine stadions med med publik og så, så jeg håber så, at, uh, at uh, Sverige kan hitte en løsning på, på et blåsat. Johan Thunbratt ställde en fråga här på Twitter Och han har hashtaggat med bb Och det var det som gjorde att du hittade frågan ja, fint. ja För gör man inte det så kommer man inte få med sin fråga Och det är inget självändamål, det har att göra med att vi inte hittar frågan Johan Thunbratt återigen För mig ser det ut som att vi inte orkar springa fullt ut Hela matcher Tycker Mads att vi orkar fullfölja spelplanen Ja absolut Ja. No. Vi kan jo ligesom kolde på dem statistikker efter matchen, hvor man ser, hvor, hvor mycket vi springer så, og ja, der, mange af matcherne, der springer vi mere end, uh, end og Det gjorde vi til og med også mod uh, Malmø, jeg kolder på, på den statistik i et år på træning, så, så på det set, der kendes uh, logget i, i blå fysisk forfatning, så er det klart, at uh, det finns olika typer av löpningar. Kanske vi har lite jobb med på de löpning, löpningar var man ska springa fort. Mm. Vi tar sista frågan som kommer på Instagram. Är det har vi fått med alla? Facebook, Instagram och Twitter. Är Men det inte underbart? Din Tinder då? Oj, <laughs> Nej, jag, oj, oj, oj. Skojar, jag skojar, han har fan ingen Tinder. Swipa vänster dygnet runt. <laughs> <laughs> inte min grej. Futtan 10 frågar så här är Mads instruktioner att han ska vara så defensiv som han är. Det är väldigt ofta han är nere hos Ragnar Bjørg. Jag tror han menar att kanske att du är nere ofta och hämtar bollen nere i bland mittbackarna. Är det så du ska göra enligt matchplanen? Ja, ibland är det så. När vi ska spela ut från John och Björn och Knissen så så är det mig som liksom har rollen på, på det sättet att ta bollen med. Men nej, i kändes. Känns det jättebra och på ett annat sätt där jag var jättemycket framåt eh, i, i boxen och, och så. så eh, det är ju lite det, det taktiska spelet man har och hur man gör det. Så det är klart att vi får inte vara för baktunga, liksom och stå för en bjärrsmö och med, med fyra män där. Du kan vara som en quarterback ibland och gå ner och hämta ja, bollen så att säga. Ja, exakt. Och svinga några eh, langa passningar. <laughs> <laughs> ja, Vad har du fått den här passningsfoten? Den här krossbollsfoten, när utvecklades den och blev som bäst? För du kan ju slå helt sjuka krossbollar. Ja, mycket träning eh, får jag säga. Um, Har du alltid spelat på inne i mitten så? Ja, där mm. jag var yngre spelade jag mer drabande föråt. Mm. Jag sprang så mycket där. Det är alltid så. Man var bäst så man fick spela längst ut. Tre kvar. Nu längre tillbaka så vet vad om. Men man blir äldre så är man nöjd på inre mitt. Nu är du utbaka i stången och långt, vi har sker ja, ju. Rock, När ju. är till och vi har sin nästa säsong <laughs> så kan jag bli målvaktare i 2020. Exakt så är det ju i Division 7. Man börjar anfallet och jobbar senare. Ja, exakt. <laughs> ja, men Sådana. du har stått och nött mycket efter träningar och sånt ja, där. Ja, absolut. Det är... Ja, så kanske så här... Har man ju ett, ett, ett talang på, på det sätt Med att kunna göra så Men det är ju klart Man, man blir ju bättre att träna um, så, så till det många killar som, som lyssnar idag Så vill vi bli bättre som fotbollsspelare Så handlar det om att träna Träna, träna, träna Den exakt. där extra halvtimen efter träningen Ja, exakt Det låter som en bra avslutning tycker jag Ja, men det gör det Träna hårt och bli bra Få ett underbart liv <laughs> <laughs> ja. ja Och du blir som Dolph Lundgren Ja, Ska du eh, dra ytterligare en gång innan vi avslutar det här vad, Vilka vi är av Det är ganska uppenbart för mig som sitter här i alla fall Ja just nu så sitter vi i en polarvagn Den senaste 2017 Bad ass motherfucker modellen En blåvit husvagn ja, ja det är de uh, Gör så här att uh, gå in på getese bb högst upp ligger en banner Klicka på den så kommer ni till husvagnshusets hemsida Och just nu så har de en drive Om man säger jag ska hälsa från Mads där man får köpa en full, alltså den stora gasolflaskan Fylld för 299 kronor. En fyllning ska vi säga, inte full för den kostar 1500 nitip eller någonting. Men om ni har gasolgrill hemma så passa på att göra det för fan. Ni, det är pengar rakt ner i plånboken som ni känner. Ja, och så går och ner till husvagnshuset och löst det. Ja, de finns ju ändå. På neongatan 5. Nu så är det. Fantastiskt. Ska vi rappa ihop det här helt och hållet nu då? Ja, men det gör vi. Och eh, eftersom jag gick ut så hårt med min kentlåt där eh, Som ändå speglar lite av eh, den eh, känslan jag hade i kroppen igår Så tycker jag att jag kan få spela den Så går vi ut på den helt enkelt Är det bra Patrik eller? Det du får du fråga med. <laughs> Absolut, den kör vi på Mycket bra Tack så jättemycket för att du kom hit med. Mycket roligt att prata med dig Det var jätteroligt att vara med Nu siktar vi på seger på eh, måndag va? Absolut, nu kör vi på tre poäng